Alhamdulillah Salatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabi'ahum Bi ihsanin Ila yamidin Amma ba'd Ikhwatan iman Rahimani Wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan eh, Kajian Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi sallam Yang terdapat dalam Bulhul maram Min atilatil ahkam Karya al-hafidh Abu al fadl Ibn hajar al Asqalani Al-syafi'i Rahimallahu ta'ala kita masih di hadis dari sahabat Abu Qatadah radhallahu anhu beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali salat wa huwa hamilun umamah bint Zainab sambil menggendong Umamah putrinya Zainab dan Zainab adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhallahu anha Fa idza sajata wad'aha maka ketika nabi bersujud nabi letakkan umamah artinya umamah tetap digendong saat ruku saat itidal hanya diletakkan saat beliau hendak sujud wa idza qama dan jika nabi berdiri maka beliau kembali menggendong umamah mutafakun alih diatkan oleh Bukhari dan Muslim wali muslimin dalam redaksi Muslim saja tanpa Bukhari terdapat tambahan wa huwa ya umun nasa film masjidi dan uh, dan Nabi SAW ketika itu jadi imam memimpin sholat berjamaah di masjid Nabawi dan kemarin telah kita baca tentang umamah umamah adalah puteri Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayah dari Umamah adalah Abul Az ibn Rabi' dan Zainab ibu dari Umamah ini wafat tahun 8 Hijriah e, dan putrinya yaitu Umamah pada akhirnya e, tazawajat dinikahi oleh Ali bin Abi Talib <tuh> yeah waqutila anha dan Ali bin Abi Talib itu terbunuh dalam keadaan eh, umamahlah istrinya Ali kemudian setelah suaminya meninggal eh, umamah ini menikah ba'dahu setelah wafatnya Ali eh, menikah dengan Al-Murrah bin Naufal Ibn Haris Ibn Abdul Muttalib kandungan hadis ini hadis ini e, dalil bolehnya ini mislihadihilah harukati semisal gerakan semacam ini dalam solat, baik solat fardu ataupun solat sunnah dan Nabi melakukannya saat solat fardu, karena ketika itu beliau jadi imam maka sesuatu yang boleh di solat fardu maka tentu lebih boleh di solat sunnah karena kaedah dalam masalah ini adalah Masbata fil fardhi sabata fil fardi, sabata nafli wa masbata fil nafli yajuz fil fardhi. Ya kaidah fiqhiyah tentang masalah ini apa yang eh, apa yang berlaku untuk salat fardu berlaku untuk salat sunnah Dan apa yang berlaku untuk salat sunnah boleh dan tidak dianjurkan dilakukan di salat fardu. Perhatikan bedanya. Kalau sesuatu itu satu hal yang berlaku di salat fardu, maka otomatis ketika itu dianjurkan di salat fardu, maka itu dianjurkan di salat sunnah. Namun sesuatu yang berlaku di salat sunnah itu tidak dianjurkan di salat fardu, cuma dibolehkan di salat fardu. maka Nabi SAW salat sambil menggendong cucunya umamah yang karena nama umamah ini maka saya namai anak saya yang kedua dengan nama umamah maka Nabi SAW menggendong cucunya umamah saat salat fardu jika ini boleh di salat fardu maka tidaklah diragukan ini satu hal yang boleh di salat sunnah minal imam wal makmun wal mumfarid boleh dilakukan oleh imam, makmum ataupun mumfarid jika imam saja boleh maka apalagi selalu mumfarid apalagi makmum walau bila daruratin ilaiha meskipun bukan karena kebutuhan mendesak tidak disyaratkan karena yaa eh, Si anak kecil ini menangis. Boleh jadi cuma sekedar dia ingin digendong. Boleh jadi sekedar dia ingin digendong. Tidak harus dalam kondisi darurat. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh para ulama ahlu tahqiq, para ulama kritikus, para ulama peneliti. Karena Nabi s.a.w. pada saat fitilkah sholati di sholat itu yaitu sholat yang sambil menggendong umama, beliau menjadi imam dalam sholat farduh dan sholat farduh lebih utama lebih layak untuk dijaga dari hal-hal yang menguranginya daripada sholat ketika sendirian ataupun ketika sholat sunnah kemudian bolehnya bersentuhan dan menggendong orang yang dikhawatirkan najisnya dikhawatirkan najisnya namun tidak yakin cuma khawatir najis ya, Karena tentu masa silam tidak ya, ada pembers dan sejenis itu ya. da, maka anak kecil itu identik dengan najis kalau betul-betul ada najis badannya Kecuali habis mandinya, namun jika tidak dalam kondisi tersebut, maka ya, ada kemungkinannya sangat besar dia dalam kondisi bernajis. Lalu kenapa meskipun kita khawatir ada najis badannya, namun boleh menyentuh dan menggendongnya taklibanil asal dalam rangka memenangkan hukum asal, hukum asal orang. Itu suci. Tidak kita katakan najis sampai kita punya dalil yakini, bukti yakin kalau dia bernajis. Dan hukum asal yang dimaksudkan adalah at-tahara, uh, yaitu suci. Itu lebih kita menangkan daripada gulabatudhan. Lebih kita menangkan daripada sangkaan kuat. Karena anak kecil di masa silam, sangkaan kuatnya bernajis. Kenapa demikian? Fal yakin la yazulu bisyak. Karena kaidah fikih yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang yakin tidak boleh ditinggalkan, dihilangkan atau tidaklah hilang dengan semata-mata ragu. Dan yakin di sini adalah hukum asal yaitu bersihnya segala sesuatu. Dan syak di sini adalah perkiraan najisnya pakaian anak kecil atau badannya. Wa umamatu dan umamah waktu hamlihi Saat dikendong Nabi SAW Kurang lebih beliau adalah Umamah ini adalah anak berumur Tiga tahun Dan hadis ini dalil menunjukkan ketawadduan Nabi SAW Hanya orang yang tawadduk saja yang Bercengkrama dengan anak kecil Adapun orang yang sombong Maka identik dengan sangar dan menakutkan Maka tidak ada anak kecil yang minta gendong badannya. Tidak ada anak kecil yang minta gendong badannya. Namun yang tawadu, yang low profile, itu yang uh, anak kecil pun akrab dengannya. Ini menunjukkan akhlak. Bagusnya akhlak Nabi SAW. Dan beliau ada seorang yang penyayang, baik dengan orang dewasa ataupun anak kecil. Fasalatullah alaihi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kutubatun teladan dalam akhlak mulia, firafah dalam kasih sayang, dalam rahmah, dalam hanan, dalam kasih sayang, terutama kepada al sighar waktu apa ya, anak-anak kecil dan orang-orang yang lemah. Sebagaimana dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang kemudahan dan kemudahan syariat. Nah, oleh karena itu boleh solat sambil gendong cucu, sambil gendong anak kecil, maka itu satu kemudahan dalam syariat. Maka ketika solat itu tidak harus kaku, ya, tidak harus kaku, ngapak-ngapak kecuali harus seperti itu lah. Ada kelonggaran. Kena hadis ini dalil, karena eh, Nabi menggendong Ummahma ketika belajar di imam. Dalil bolehnya anak kecil masuk ke dalam masjid, tentu dengan syarat bolehnya anak kecil dijak ke masjid, itu boleh bersyarat inalam yasul minhum adi yatonil musallin jika anak kecil ini tidak ramai tidak ramai tidak mengganggu orang-orang yang sedang solat ni wa insyaulul lahum an solatihim atau kemudian menarik perhatian banyak orang sehingga orang pun tidak memperhatikan salatnya malah memperhatikan anak ini wa hufizu min tawtsikhil masjidhi wa tanjisihi dan mereka dijaga jangan sampai mengotori masjid artinya kotor di sini dengan benda-benda yang tidak najis namun kotor wa tanjisihi demikian juga dijaga jangan sampai meninggalkan najis di masjid ya, maka boleh membawa anak kecil ke masjid, sebagaimana Nabi membawa Umama ke masjid Nabawi, ya ketika boleh jadi bahkan menggendongnya saat boleh jadi imam dan ini dengan dua syarat, syarat pertama tidak mengganggu orang yang sholat, dengan jalan hilir mudik uh, di sof atau kemudian dengan teriak-teriak atau dengan lari-lari yang bersuara keras mengganggu orang yang sholat atau kemudian dengan tidak pecicilan naik jendela yang ini malah menyebabkan orang yang di dekatnya itu khawatir sehingga orang yang sholat tersebut malah sibuk memikirkan anak ini anak ini jatuh gimana aduh malah dia orang yang sholat di dekat anak kecil yang pecicilan ini kan gak khusuk dia gak terganggu Hmm, Tegang tu, karena dia sibuk malah dengan memikirkan anak ini gimana kalau anak ini jatuh, ya, sehingga dia tidak sibuk dengan memikirkan solatnya kemudian uh, terjaga dari mengotori masjid atau ya, meninggalkan najis di masjid. Kemudian di sini dalil. Bolehnya meninggalkan hal-hal mustahab dalam sholat, Indal ila sholat ketika kita perlu meninggalkannya Tentu orang yang menggendong anak kecil tentu tidaklah mungkin baginya untuk meletakkan dua tangan dalam keadaan tergenggam di dada saat dia berdiri membaca Al-Fatihah Tentu tangannya itu tidaklah normal sebagaimana wajarnya Namun tangannya tangan posisi orang yang menggendong Demikian juga Tidaklah memungkinkan baginya untuk meletakkan dua telapak tangannya di lutut saat ruku, ketika dia masih sambil gendong, tentu tangannya itu boleh jadi malah eh, tidak tidak tidak ditempelkan di lutut sama sekali. Dia sibuk untuk, karena dalam posisi ruku sibuk dengan ya, anak yang digendong. Demikian juga hal-hal yang lain minfada ilu salat yang merupakan hal-hal sunnah dalam. Karena ingat, Nabi Jemaah meletakkan Umamah saat sujud Berarti ketika berdiri, ketika Rukuk, masih dikendong Kemudian ketika itidil juga Masih dikendong, ketika mau sujud baru Diletakkan Kemudian tentang uh, Yuhmal Kita maknai keberadaan Umamah di kiblat orang-orang yang solat dalam hari kiblatnya eh, di kiblat orang-orang yang solat dalam hari nabi eh, lihat nasut rota imam karena sutrah imam dalam solat adalah sutrah untuk orang-orang yang solat di belakangnya dan boleh jadi wa imam atau kita maknai yang terlarang adalah perempuan lewat di depan imam lah Anil julu soal iktirat dan tidak dan e, bukan kalau cuma sekedar duduk atau melintang. Sebagaimana ibunda Aisyah radhiallahi anha tak tarik tidur melintang di arah kiblatnya Nabi saw. Ketika beliau solat malam di rumah Aisyah, faida awad asujud, maka ketika Nabi mau sujud, maka Nabi cubit dulu kakinya. Aisyah dengan tangannya setelah dicubit Nabi, maka fatir jelaih kemudian dia tekuk dua kakinya. Ketika Nabi berdiri lagi, maka kemudian Aisyah meluruskan lagi kakinya. Nabi ketika Nabi mau suci lagi, maka Nabi ya, cubit lagi. Nah, demikian seterusnya. Kemudian Wa imah dan boleh jadi yang ketika kita maknai karena yang dikendong itu anak kecil dan belum balir. Bagaimana nanti akan kita bahas secara khusus di lembar-lembar yang akan datang. Ya, maka di sini terdapat pembahasan tentang masalah ya ini Nabi mengidom Ummama dan ketika mau sujud tentu Nabi letakkan Ummama. Maka yang jadi masalah bagaimanakah dengan hadis tentang larangan wanita lewat di depan orang yang sholat. Maka tadi ada tiga. Penjelasan untuk mendudukkan dan mengkompromikan antara hadis ini dengan larangan wanita lewat di depan orang yang sholat maka di antaranya tadi ya umurnya anak kecil, ini umur tiga tahun sedangkan yang tidak boleh adalah ini kalau wanita balik kemudian yang kedua ini, yang dilarang itu lewat, kalau cuma sekedar ya, duduk atau berdiri. Ya, di samping di dalam dalam hal ini di depan Nabi, ya, ketika Nabi itu sujud ya, atau melintang, sebagaimana kasus ibunda Aisyah ketika solat, eh, ketika Nabi solat tahajud di rumah ibunda Aisyah, makai ibunda Aisyah melintang. Ya, makai berbeza dengan larangan, kelarangan tu lewat dan ini bukan lewat. dan boleh jadi uh, dimaknai dengan makna yang ketiga maka keberadaan umamah ya, keberadaan umama di depan nabi ini berarti di depan para makmum dan ini tidak Nih, karena makmum tidak punya keharusan untuk ya, tidak punya keharusan untuk persutrah dalam sholat kewajiban uh, atau syariat sutra berlaku untuk imam. Dan atau Orang yang sholat sendirian Dan maka kalau Maka sehingga Dan Nabi SAW ketika Sujud itu meletakkan Umamah di sebalik sutra Maka mungkin kita Makna juga dengan makna semacam ini Ada tiga uh, Penjelasan dalam rangka untuk Mengkompromikan masalah ini Ya, Maka berkaitan dengan masalah gerakan, eh, gerak yang dilakukan saat sholat yang tidak sejenis dengan gerakan sholat Maka terdapat eh, di poin pembahasan tentang khilaf ulama Imam Malik dan sebagian ulama berpendapat Bahasanya gerakan yang banyak itu membatalkan sholat Dan mereka katakan termasuk gerakan yang banyak adalah perbuatan Nabi menggendong umamah ketika sholat Karena tentu ini gerakan banyak Ini gerakan yang banyak Rokaat pertama Anggap saja tempat rokaat nah, Nanti uh, musuh itu diletakkan eh. Terus kemudian uh, Ketika ini ada gerakan yang bukan gerakan sulat, Ketika menggindong, ketika rukuk Boleh jadi uh, umamah dalam posisi Melintang di Dikindong demikian Sambil nabi rukuk Nanti kemudian dikembalikan lagi ketika Iktidal Di, di, di posisi ke atas bawah ketika i'tidal nanti ketika mau rukuk, mau sujud, ya diletakkan nanti berdiri digendong lagi, posisinya demikian. Ketika rukuk, posisinya demikian. Nanti i'tidal posisinya demikian. Empat rakaat misalnya. Oh, ini banyak sekali bolak-balik gerakannya. Nah. Oh, gimana kata mereka jika Uh, gendong, kegiatan Nabi mengendang umamah yang dianggap gerakan yang terlalu yang banyak dalam sholat yang ini bisa membatalkan sholat bagaimana takwil mereka untuk hadis ini maka ada tiga takwil yang mereka ajukan diatakan oleh Ibnu Qasim dari Imam Malik <tuh> Imam Malik mengatakan bahasanya Nabi mengendang umamah ketika sholat sunnah dan dalam salat sunnah ada kelonggaran sesuatu yang tidak dilonggarkan filfaridah dalam salat fardu kemudian jawaban yang kedua diriakan oleh ash'ab an-huda imam malik imam malik mengatakan an-hada lidarurah Nabi mengidang umamah ini karena darurat Loh, apa daruratnya? dan mereka menjelaskan darurat tersebut artinya adalah Nabi tidak menemukan seseorang yakfihi amroha yang bisa momong umama yang mencukupi Nabi amroha berkaitan dengan urusan umama, artinya yang momong umama dan dirihatkan dari Imam Malik Abillah mengatakan di versi yang ketiga kalau hadis ini mansuh wa nusikha dan dinasar dengan haramnya al-amal berbuat dan insikhal menyibukkan diri ketika sholat bighairiha dengan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat ya, maka tiga jawaban yang disampaikan oleh Imam Malik ini ya, ada jawabannya yang pertama, ada komentar baliknya yang pertama Adapun mengatakan itu salat sunnah, maka itu tertolak dengan riwayat-riwayat yang tegas min hadith antaranya terdapat riwayat yang mengatakan bainama nahnu nantaziru pada saat kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat dzuhur atau salat asar wa qad aahu bilalun ni dan bilal telah memanggil nabi untuk salat artinya bilal datang ke rumah nabi untuk meminta nabi untuk jadi imam idkharja alaina maka Nabi muncul di masjid wa umamatu bintu Abil As ala unuqihi dan umamah binti Abil As itu Nabi gendong Nabi taruh di bundanya, gendongnya gendong ya. gendong di apa namanya, bahasa Indonesia ya, pokoknya gendong di, di sini di bunda maka lihat salatnya salat apa? Kalau tidak sholat duhur, sholat Asar prawi agak Lupa namun yang jelas Kalau tidak duhur, asar Dan dua-duanya, apapun kemungkinannya Itu semua sholat fardu Duhur sholat fardu, asar juga sholat fardu Demikian juga dengan uh, Hadis yang dilihatkan oleh muslim dari Abu Qutadah Aku melihat Rasulullah SAW Menjadi imam Dalam keadaan Umamah di leher Nabi Maka ini imam Sehingga ini solat Ini adalah solat fardu Kemudian Wa'amadzani eh, adapun pun eh, Perkataan Imam Malik Bahasanya hadis Umamah ini adalah Dalam kondisi darurat Maka jawabannya komentar baliknya Fahiyya ba'idah tunjiddan Maka ini ya, Otak atik yang terlalu jauh karena yang mencukupi Nabi yang bisa menggantikan Nabi untuk masalah gedung umamah banyak orang ini kalau Nabi tunjuk selesai tidak nah, kesulitan Nih. kalau orang biasa bukan Nabi sulit ini mbak tolong siapa kan? kalau Nabi minta tolong Nih. mudah sangat-sangat mudah bagi beliau Nih. ketika mau masuk masjid cari ya, siapa perempuan yang tidak sholat atau Uh, anak kecil yang uh, yang belum balik eh, ini tolong gejak umamah gejak mainan sana ya uh, bisa saja sangat mudah kalau kan itu mengatakan ini kondisi darurat tidak ada yang mempunyai umamah satu hal yang jauh Falman minhu fihi ahluhu. karena rumah yang nabi keluar darinya di rumah tersebut ada istri nabi demikian juga uh, min khudamimi. Demikian juga selain istri nabi juga ada yaitu uh, budak-budaknya nabi maka dia bisa minta tolong istrinya, bisa minta tolong budaknya bisa minta tolong tetangganya, bisa minta tolong anak kecil yang lain adapun uh, perkataan imam malik yang mengatakan ini mansuh, maka ini adalah dakwan nasak klaim mansuh dan ini adalah satu hal yang tertolak Karena kemungkinan Nasr tidaklah bisa kita jadikan pegangan untuk menghilangkan hukum yang uh, yang jelas adanya sedangkan hadis kalau yang mau dijadikan alasan oleh Imam Malik sebagai hadis yang menghapus adalah hadis yang mengatakan innafis sholatila surlan semua dalam sholat itu terdapat kesibukan maka Nabi Saw mengucapkan kalimat ini kepada ibnu Mas'ud pada saat ibnu Mas'ud tiba dari Habasha dan itu kejadian sebelum perang Badar. Sedangkan Zainab dan putrinya yaitu Ummama tidaklah tiba di kota Madinah ilabat darimbi ayamin kecuali beberapa hari setelah selesainya perang Badar. An Nawawi setelah dia membawakan uh, otate ini sebagian ulama untuk menurut hadis ini, bila kemudian berkesimpulan Kullu dalika da'a wa ba'tilatun ma'adudatun ladalila alaiha ini semua adalah klaim yang mengada-ada Sehingganya adalah klaim yang tertolak tidak ada dasarnya sehingga kesimpulannya yang benar diperbolehkan gerakan semacam ini lilhajah karena kebutuhan dan telah terdapat dalam hadis yang sahih ya, yang kontennya semisal dengan konten hadis ini. Semacam ada hadis Nabi membukakan pintu untuk Aisyah ketika Nabi salat sunnah Ya datanglah kemudian Aisyah dan posisi pintu itu di arah kiblat, maka Nabi kemudian jalan untuk membukakan pintu untuk untuk Aisyah. Demikian juga Nabi naik ke dua tingkat mimbar untuk Nabi memperlihatkan tata cara sholat kepada banyak orang ya, itu bolak balik ya Nabi uh, Nabi uh, ya, karena mimbar Nabi berundak dari arah depan maka Nabi saat berdiri dan rukuk ikhtidal di atas mimbar ketika mau sujud baru turun kemudian sujud wajar dan biasa di lantai ketika rokaat kedua Nabi kembali naik ketika mau sujud kemudian turun lagi anggap saja empat rokaat maka ini boleh boleh dikerjakan demikian juga uh, isyaratnya Nabi dengan tangan untuk menjawab salam dan lainnya oleh karena itu maka gerakan dalam yang bukan gerakan solat yang dilakukan saat solat, meskipun banyak, manakala itu karena kebutuhan, ya, maka itu diperbolehkan secukupnya. Nya faidah kos ulama sebagian ulama di antaranya Hanabila membagi gerakan dalam solat, yaitu gerakan di luar gerakan solat, yang dilakukan saat solat dibagi menjadi empat macam. dan Ini adalah dalilnya dan dasarnya adalah al istiqo. Ia ya, berdasarkan istiqomah mengumpulkan semua dalil yang ada, watatapok dan menelusuri berbagai macam dalil syariat. Maka yang pertama adalah gerakan yang membatalkan solat. Ya, syaratnya adalah al-amal al-kasir. Gerakan tersebut banyak al mutawalli berturut-turut di gauri daruratin, bukan karena kebutuhan mendesak. Digairi masalah hati salat bukan karena kepentingan salat. Ya, maka gerakan ada empat syarat untuk batal ya, al-amal al-kasir itu gerakan yang banyak kalau sedikit maka tentu tidak tidak membatalkan solat dan tolak ukur banyak dan sedikit menurut pendapat yang benar adalah al-urfu sebagian ulama mengatakan sebagian fuqaha mengatakan tiga kali namun ini satu hal yang tidak berdasar nah, ada juga yang mengasi tolak ukur banyak yang membatalkan salat semacam syaukani mengatakan tolak ukurnya adalah manakala Orang lain yang melihat dia akan mengira dia tidak solat. Itu bukan orang solat. Nah, itulah yang uh, membatalkan solat. Itu orang senam, kan? Orang yang lihat, oh itu orang senam. Nah itu yang membatalkan solat. Ya, namun, uh, wallahualam, ala, ya, yang lebih tepat. Tidak sampai harus seperti syauhkan, ini Namun cukup Kurang dari itu sudah bisa membatalkan sholat Manakala itu banyak Namun tolak kurbanyaknya adalah al urf Hukum tidak tertulis Yang berlaku di masyarakat berdasarkan penilaian Yang normal Kemudian yang kedua adalah berturutur Kalau banyak tidak berturutur berarti boleh Atau tidak membatalkan sholat Kemudian yang ketiga, bi daruratin bukan karena kebutuhan yang mendesak. Banyak berturut-turut bukan karena kebutuhan mendesak itu yang membatalkan salat. Berarti kalau banyak berturut-turut dan itu karena kebutuhan mendesak, maka tidak mengapa. Kemudian syarat yang keempat, bukan karena kepentingan salat. Jika karena kepentingan salat, maka tidak eee, jika banyak berturut-turut ya Meskipun sebenarnya ini bisa kita masukkan ke masalah sholat ini ke masuk ke darurat Bukan karena masalah darurat, darurat dalam artian fisik namun darurat syariat Daruratnya darurat syariat itu karena masalah sholat Maka ini juga tidak membatalkan sholat Semacam yang dilakukan oleh para sahabat Atau sebagian sahabat yang ketika mereka sholat Maka mereka kemudian dapat kabar Ada orang yang teriak di belakang Semalam sudah turun ayat Pemindahan Pemindahan kiblat ketika itu mereka sedang salat Subuh Baru dapat satu rokaat Ada orang lewat ya, Karena mereka masih menghadap Betul Maktis kemudian teriak Dia beri sumpah dengan Allah Semalam sudah turun Ayat Pemindahan kiblat akhirnya ruka'at Ruka pertama itu menghadap Betul Maqdis, kemudian ruka'at kedua menghadap Ka'bah padahal Ka'bah di Madinah itu selatan, Betul Maqdis itu utara Ini. menurut penjelasan sebagian ulama, semacam saya mudremin, beliau mengatakan yang geser itu imamnya nah, kalau imamnya yang geser, dia balik kanan, makmumnya muter ke semua dan, Ya, makmumnya itu harus menyesuaikan diri semua supaya berada di posisi belakang imam oh, itu sangat banyak sekali gerakannya ya, mata sok ah, mata balisan ah, ya, untuk kemudian supaya berada di belakang imam ya, kalau seandainya nah, makmumnya itu cuma balik kanan kemudian imamnya yang membelah barisan imamnya juga melakukan gerakan yang sangat banyak Anggap saja 10 sholat, mana? Maka berapa yang, maka berapa yang harusnya lakukan? Ini banyak berturut-turut jalan loh. Nah, uh, Membelas um, sholat, ini banyak bertutut. Ya bu, uh, bukan karena darurat badan, namun karena darurat salat. Karena ya, kitabnya bukanlah kiblat yang benar ya, dan masjid yang mengalami semacam ini saat ini disebut masjid kiblatain <tuh> bukan karena punya dua kiblat namun karena di tempat ter tersebut terjadi uh, pemandangan yang luar biasa ada orang ya uh, uh, penyesuaian diri yang luar biasa antara imam dengan makmum untuk menyesuaikan kiblat maka ka'ah pertama di menghadapil maktus waqat kedua menghadap ka'bah Kemudian yang kedua, gerak atau hukumnya dikerjakan di solat, namun tidak membatalkannya, yaitu sedikit dan itu bukan karena kebutuhan dan itu bukan karena masalahat solat semacam mainan kain, mainan rambut, pegang-pegang jenggot atau kemudian uh, kemudian gerak-gerakan jam tangan. Dia tidak menafikan lekhusuk karena ini adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan husuk yang melub diperintahkan dalam solat. Dan itu juga bukanlah satu hal yang dibutuhkan dan termasuk yang dibutuhkan adalah gatal. Nah, gatal itu kebutuhan. Itu. Ya. Gatal itu kebutuhan. Kalau kemudian diam menanti, ah, maka puasanya enggak kawan. Wa ya. qul lamun wadah tetap ah, tetap tidak digaruk, mau itu. Derita ini ya. enggak bisa tidak konsentrasi mikirkan salat, men mikirkan aduh gatalan maka Makakatil itu termasuk kebutuhan, sehingga uh, jika banyak karena kebutuhan, hukumnya boleh. Muka gerakannya banyak gini, uh, banyak. kan Dan karena kebutuhan, katil. Namun uh, yang bukan karena kebutuhan, itu yang makau. Yeah, ketika itu gerakan yang tak banyak, entuk yeah, tak terhitung banyak, bukan karena kebutuhan. Tak katil pura-pura terpegang-pegangan, tentu bukan kebutuhan. Kemudian yang keempat, gerakan yang hukumnya mubah sedikit Al-Mutafariqah yang berdedak tidak berturut-turut karena kebutuhan semacam yang ada dalam hadis ini, itu kisah Nabi Mengedoh Umama Kemudian yang keempat adalah gerakan yang dituntunkan yaitu yang berkaitan dengan maslahat sholat Contohnya adalah samping batal kemudian mundur maka kita perlu geser e, untuk merapikan sholat maka ini diperintahkan berpahala dan tidak mengurangi nilai sholat ini atau tumpang kosong kemudian maju maka ini adalah gerakan yang disyariatkan diperintahkan dan berpahala gerakan yang berkaitan dengan kepentingan sholat atau untuk melakukan satu hal yang terpuji dan diperintahkan semacam maju dan mundur dalam sholat khauf atau karena darurat ya, semacam untuk menyelamatkan orang yang ya, orang yang tenggelam ya, kita selamatkan anhalakah dari kematian orang sholat di pinggir sungai Itu orang mau tenggelam bisa diraih pakai tangan ah, pakai tangan diselamatkan Nah salat bisa tetap lanjut, yeah. salat bisa tetap lanjut. Atau ada orang salat dekat sumur, nah, ada orang yang sudah duduk di atas sumur, ada anak kecil duduk, udah naik di atas sumur, hati -hati jatuh terjatuh, maka dipegang jangan didorong ya. <laughs> dipegang supaya tidak jatuh, maka tidak apa. -apa. Sholat tetap, lanjut dan tidak membatalkan Salat. Bahkan di sini katakan termasuk gerakan yang terpuji, artinya berpahala. Demikian Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika ishadaillah ilaha illa anta wa atubu ilaih.